19. A Prometeus űrhajó vezérlő termében lévő holóterepasztal hatalmas kivetítőjén a Kinti képződmény teljes járatrendszerének a feltérképezése befejeződött. A több száz járat kirajzolódott. Fájföld kopói tökéletes munkát végeztek, minden apró centimétert feltérképeztek stroboszkópszerű lézervillantásaikkal. A levegőben lebegő szerkezetek apró piros pöttyökként jelentek meg a holotérkép bizonyos járataiban, várták az újabb utasítást, hogy merre repüljenek tovább. Janek kapitány a sarokban pihent, egy pléddel lett akarva. A holotérkép halk pittyegéssel küldte folyamatosan a mért adatokat. Hirtelen az egyenletes pityegés sűrűbbé vált. Janek kapitány félálmából azonnal felugrott és odafutott a holókivetítőhöz. Egy nagyobb vörös pontot figyelt meg az egyik járatban.